Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi srezbillah, me iješa Allah kar daje mudrost kome hoće, a vojme jubati il hikmeta pa kad utija kajeren katira, a kome je data mudrost velkom je dobro data. Kao što je i znanje, na mnogo mjesta Allah govori da je veledina utul ilmedeređat, oni kojima je dato znanje. Svi veliki ljudi, pengamberi i veliki genije dobivali su znanje. Edison je, recimo, nećmo pričao pengamberima koji su dobivali objavod Red za nekoliko sednica, hiljadu izuma uh, učinio u radio. Tesla bi se samo odmarao i kaže dolazili bi ideje. Ja sam bio u laboratoriju, nije mi trebalo ništa da eksperimentičnim. Sve mi je bilo u glavi. Knjigu pročitao odmah je svuz nadirno tako dalje, znači to s biletni fenomeni, da su oni na neki način svi pjesnici i tako dalje, odnekle ta, to kažu, inspiracija, ilham, dolazi iz nanje, ali je i mudrost dar boži. Ne mora znači kad neko doktorirao da je ono mudra da bude vođa, da bude lider i tako dalje, da se zna u određene situacije, znači da potes kvalitetan povući i tako dalje, znači, mudrost je Božji dar, ona se unauči u, u školu, to Allah daruje kome, daruje da, da ima tu osobinu Pa, kaže, sve jednu izrećen udar se ne smije budala, ne plaće. Razuman, uvijek, ili pametno govori, na udar po potrebi, jer on izvaga, da li je treba kazati, nekad je bolji istinan, ne već. Kaže, ja rekao istinan da si Bogdan šutio, da nisi nikad to kazao. Pa je e, jedan zanimljiv primjer, da je jedan učio mudrost tri godine, plaćao da nauči mudrost. I, ko što je jedan učio tri godine da šuti, jer je čudna mi e, obično prvo prvog govorim al kare prvo trebaš nauči slušat, pa e, gledati pa tek onda progovarati malo vidi čudni pa kaže ne odma da pričaš zato se ide u školu da se i eto i ja vae ovaj, učio mudrost jer na boži dar, a leo kako je on to dobro ipak naučio dok je tri godine plačio učenje da bi usuo atinu grad mudrost upravo dok je bila grčka e, na, napredna država Bio jedan tu mudrac na ulazu u grad koji bi ovako malo testirao te koji bi ulazili. Kad je on krenuo da uđe tamo kad kućeš kartaku, pa ti kar tako, pa ti da uđeš u Latinu, djepar, šta pa ti takav odala, ti manj, gdje si ti zaslužao, vidiš kakav si. on se samo smio što ga on više kritika, on se smio. A pa kaže mu, ovaj starac, mamak, što se ti smiješ, šta je, šta je s tobom, kada slušaj ljudino, ja sam tri godine plačao takve stvari, sad samo tebe to džabao dobio to što me treniraš. E, kaže, slušaj, sad spreman da ućeš u vrat i si dobro naučio. Jer je sve dogo džaba pa kaže da bi jedan, anaj, kaže, Alim uzao sebi slugu izvratu što bi rektornil. Baš, svakakav, kaže, to će dala što budalaš, će ta izvrata, kaže, da se sa njim treniramo. Ali ne možemo njih svi biti, ko što je bi jedan, sad ne završimo, e, jedan Alim, pa satio ga jedan, s njegov jaran da ga trenira da vidi Koliko je on baš jak i stabilan, zomnih ga svega ukuć, je došao, kad je, ja lat vrace, ne, ne, nisam danas nešto gorim da te primim. Dođe sutra, on sutra, kad je došao sunavakat, aj dođi prekstora. I oni prekstora dođe i on ga tri puta vraća. A on ništa, on sam se vrati. A mi je rekli, nećeš nikad više neće doći da piš, nije buo prvi april pa da mene fravi budalom. I onda mu kaže i kaže, znaš da je jaranja, sam sam tiio da vidim kako si ti jak da te istreniram, da vidim koliko ti možeš trpiti i tako dalje. I vidim, alhamdila, koliko si uspio sa sobom da sobračunaš. Pa kaže, nemoj me falit, nije to ništa što ja imam. Pa kako nije vola ništa, ko bi to mogu izdržati ko ti? Pa kaže, šene, to ima pas, običan ima to što ja imam. Pa kaže, šene, otiraš mrašni, odi, dag monaštvo zovne ga opet će doći. Ja nisi ništa bolje šeneta. Koliko je opet u njemu prorađa ta skromnost, al ne može to svaka. Nego mogu samo koji su svjesni koji to rade cijedano, kao što je Ivni Tejmi je otišao čovjeku koji je onaj kako strpa u zatvor. Toliko mu je bio neprijatelj da je zbog njega ležao u zatvoru, robio zbog njega i umro je taj konšjer. Ivni Tejmi dolazi toj porodici i kaže: "Sve što vam treba, ja dok sam živ, ja ću vam pomagati." Dolazi porodica tog čovjeka koji ga zatoče. Pa to mogu samo rije it super vjernici. Aloni koji znaš do radi. Oni će sigurno tako jednostavno